biblioteca Cambratau s'apropa al Tian dia. I continuem una setmana més acostant-nos a la biblioteca Cambratau per conèixer tot el que allà s'hi fa que són moltes coses i primer saludem a la seva directora Nuria Fabraga, bon dia. Bon dia a tots. Què tal? Com estem? Molt bé. Avui avui farem un repàs de del que és el foment de la lectura a la biblioteca. Que és una mica l'objectiu principal de, de la instal·lació, no? Suposo? Hi ha, hi ha tres objectius. Un és ah. aquest, el foment de la lectura, l'altre és la, la formació de l'usuari i l'altre és el servei d'informació. O sigui, són com tres pilars mm. que d'alguna manera han d'estar equilibrats. Una biblioteca, per exemple, que només dona informació d'una informació però no fomenta el gust per a la lectura, va una mica a coixa i una biblioteca que no forma usuaris també fa que no siguin autònoms, no? Ah, llavors, avui el, el, que és clar, el que està clar és que la biblioteca Can Baratau <ríe> té un balanç de tot. Tenim doncs, això, tant per formar-nos com per uh, fomentar la lectura que feu en moltes activitats. Però ara em deies no?, que és veritat que a vegades s'organitzen doncs, uh, moltes activitats, però potser l'usuari no n'és coneixedor de totes elles. Sí, no? ara hem arribat en un punt en què les activitats estan agrupades per, per grans grups, per cicles que es realitzen d'una manera periòdica i això fa que l'usuari pugui memoritzar molt millor quan es fan. Clar. I vaja, també dir-vos que la biblioteca és, vol, de fet vol ser un lloc de trobada i, i de diàleg, un lloc on es comparteixen activitats culturals per l'oci i el temps lliure i alhora es fomenta que dèiem el gust per la lectura i el coneixement. I és per això que programem aquestes activitats. Acabades que a vegades no s'entén una mica per, per fem tantes activitats doncs sí. l'objectiu és aquest l'objectiu és que al final ens acostem no? perquè tots tenen aquest eix central sí, doncs, això de, de, acostar nos al coneixement no? perquè potser la lectura sí. quedaria una mica limitat perquè també hi ha altres suports exacte. però sí que el coneixement no? les dues coses, no? el plaer de l'oci entès en aquest cas nostre com a lectura mm. i també el coneixement llavors ara el que farem serà fer un repàs en, aquest, en aquests cicles que fem a la biblioteca Primer us explicaré l'oferta que tenim per adults. Perquè, Clar, eh... Ho dividim una mica perquè és veritat que sí. durant tot l'any doncs feu activitats tant pel públic infantil juvenil com pa, sí. pels adults, no? per um, tenir la balança una mica equilibrada. Exacte, no? sí. Llavors hi han adults, hi ha adults per exemple, que potser han vingut al club de lectura però si jo ara els hi parlo de les narracions vivencials no sabran de què va. No? Llavors uh -huh. és una mica conèixer-ho tot. A la biblioteca també trobareu un, uns tríptics que us informen d'aquestes activitats. Però que de fet són nous, no? que heu fet aquests tríplics sí. per això per agrupar perquè la gent conegui doncs, tota l'activitat, no? perquè doncs, si tots eh, tenim una tradició d'anar últim divendres de cada mes al Club de Lectura, però no sabem què més s'hi fa, no? doncs puguem sí. conèixer-ho els mateixos usuaris ens demanaven aquesta informació agrupada, no? que una persona quan arriba al poble pugui veure d'una un, sola ullada tot el ventall que hi ha uh -huh. llavors el Club de Lectura, molts ja el, ja el coneixeu, però per qui no viu per qui, pels qui no hagueu vingut mai dir-vos que està format per un grup de persones que llegeixen un mateix llibre en un espai de temps i en acabar es reuneixen per comentar-lo i posar les idees com en un comú. Com funciona? Doncs la biblioteca facilita a tots els usuaris que volguin venir un exemplar de llibre comen... del llibre que es comenta aquell mes i llavors de cada lectura es fa una tertúlia amb el suport d'un coordinador i quan acaba aquesta tertúlia ja es pot recollir el llibre del, del mes següent. Uh -huh. Van encadenades, diguéssim. O sigui que tenim un mes per anar llegint. Sí. O sigui que algú que realment té aquesta necessitat de diostres és que no sé quin llibre llegir», no? no que necessito algú que m'ho recomani d'allò sí. de no perdre, entre cometes, no perdre el temps llegint un llibre que potser no val tant la pena, no? Sí, de fet les, les lectures estan bastant seleccionades. Potser són lectures que a vegades no, no triaries, uh -huh. però que te les fan descobrir, no? Clar. Que és el gran I, què, no?, del Club de Lectura. Sí, també és això. De fet, els mateixos lectors ens han dit, que per ells era, era això, un espai que potser no haurien trobat mai. No? De fet, a, al Club de Lectura li, li queda molt poques sessions. No sé si aquest mes sí. de juny també teniu sessió. Sí, sí, sí. sí. I llavors ja no tornarem fins al setembre. Uh -huh. Al setembre obri, obrirem el, el Club de Lectura amb la visita d'una escriptora, i llavors doncs seguirem després amaltanisada o sigui en, en aquest cas la pausa estival, eh? Sí, sí, sí, sí. Dir-vos que el club de lectura es fa el darrer divendres de mes a les 7 de la tarda. Molt bé, mm. Ara us explico Narracions vivencials. Narracions vivencials és un, un projecte encara jove, és conjunt entre la regidoria de Promoció Social i Educació i la biblioteca i va destinat a les persones majors de de 65 anys que tinguin records i històries a explicar sobre Tiana. L'activitat té un format de taula rodona on també s'hi poden aportar fotografies, documents o records per tal de, com de compartir-los amb la resta de narradors. I per apuntar-s'hi, -sí, no cal apuntar-s'hi -sí prèviament, vaja. No pots o sigui aparèixer que, uh, i ja està. El dia concretament que està la cita per comentar totes aquestes qüestions relacionades amb la història de Tiana doncs és anar és llibre, a la biblioteca sí. i ja està. I això és el segon dimecres de mes, a les 7 de la tarda també. Ah, que de fet està pendent, no?, la d'aquest o sigui, mes ha estat justament aquesta setmana. Mira, ara t'ho dic és exacte. és la setmana que ve? Em sembla que és el 22, no?, que, que es fa l'última sí, sessió. Sí, a veure, amb, amb... inicialment estava programada pel 8 de juny, però s'ha hagut de canviar pel dimecres 22. O sigui, la eh? setmana que ve serà sí. un, una nova sessió de les narracions vivencials, concretament sí. centrada en quin tema? Mira, la vida social al carrer. D'això n'hi haurà teca, eh? Parlar. Hi haurà molta teca, sí. La veritat és que és una activitat molt interessant i, i nosaltres estem molt contents de que es faci perquè, d'alguna manera, pensem que és una funció de la biblioteca, recollir la història local i ajudar a la seva difusió. Clar. Doncs ja ho sabem, setmana, també aquest mes de juny, com dèiem, també tenim una cita en aquesta activitat. I què més tenim a la biblioteca dirigit al públic adult? Mira, al públic adult tindríem el Dimarts Parlem que sota aquest nom agruparíem tot el que són les xerrades que es fan o bé organitzades per la biblioteca o bé proposades per persones del poble o de fora del poble. Rebem propostes d'activitats que ens poden semblar interessants. Llavors la idea és mantenir-nos una mica al dia de, de l'actualitat, bueno, de, de tots els temes, a temes poden ser històrics, socials, científics, artístics, i és donar l'oportunitat d'escoltar, dialogar i discutir amb bons especialistes en, en temes que ens poden interessar. També pot prendre el format de taula rodona o bé de taller. I aquestes xerrades també poden ser organitzades per equipaments, o per entitats de tiana. És a dir, que en aquest dimarts parlem s'engloba tota una diversitat de temes, eh? una sí, mica de, sí, sí, sí. de poder arribar a qualsevol tipus de, de persona interessada, doncs, des de salut fins a cultura, fins al que tot. sigui. No? És, és tot el ventall perquè, de fet, la biblioteca, com que és multidisciplinar, doncs, engloba tots els temes. Dir-vos que el proper serà el dimarts 28 de juny, a les 7 de la tarda. Molt bé. Lactivitat es fa l'últim dimarts de mes, sempre, eh? uh -huh. I aquest mes treballarem la sobirania alimentària. Ostres, què vol la, dir això la sobirania alimentària? La mateixa, jo no ho sé dir exactament, perquè ho veurem quan, quan tinguem l'activitat. És sobre l'alimentació. Uh -huh. En tot cas, quan tinguem una mica més d'informació i ens apropem ja la data, a través de la ràdio també us podem... Jo explicarem. Sí. És a càrrec d'Ester Vives. Molt bé. Després, una altra seria les presentacions de llibres, perquè, com o sigui, dèiem... Aquesta ja és la, la típica d'una biblioteca sí, que n'esperem, no? Sí, sí, és un clàssic, no?, indefugible. Un dels objectius de la biblioteca és recollir, organitzar i difondre el patrimoni local. I és per això que la biblioteca participa activament en la publicació. Hi ha una publicació, una presentació de publicacions, sobretot d'autors locals, o d'autors que escriuen sobre temes locals. Uh -huh. Per tant, si ens estan escoltant aquests autors locals, doncs demanem que es posin en a la biblioteca, Sí, en no? el moment que es publiquen els seus llibres, doncs ja costuma passar, eh, que es fan a la biblioteca moltes presentacions d'autors locals. Uh -huh. Home, és que és interessant, perquè sí. els veïns, no?, els teus veïns, doncs que puguin conèixer la novel·la que has escrit, el llibre de poemes, el que sigui, no? Sí, és el lloc més idoni i almenys. I després tindríem les exposicions que el que fa la biblioteca és convidar-vos a visitar exposicions de petit format sobre temes d'interès general i també local. La finalitat d'aquestes exposicions, quina és? Doncs la de despertar l'interès per diferents temes sobre els quals la biblioteca disposa d'informació. I tenim, podem tenir, arribar a tenir una exposició per més i les exposicions venen per molts canals diferents. El que passa que no es destina a un pressupost actualment i el que fem és, és posar exposicions que ens venen via institucional uh -huh. o via entitats de Tiana. Sobretot, suposo com la xarxa de la Diputació de Barcelona i ha tot un seguit d'exposicions sí. no, que van rondant. tens accés a unes exposicions i llavors en pots tenir. Uh -huh. que passa que a vegades no és cada mes que pots disposar d'una exposició, Clar. eh? Molt bé. Aquestes serien totes les activitats destinades al públic adult. Anem als nens. I els nens. Que els són nens... usuaris també privilegiats <ríe> de la biblioteca. Sí, sí, sobretot les activitats. La clàssica, clàssica, clàssica seria l'hora del conte, que ja la coneixem, que pretén despertar el gust per la lectura, en al més petitons, a partir de la narració de diversos contes. Mm. Això seria a partir de tres anys. Eh? Recomanem que els nens tinguin tres anys, però tampoc és una cosa... Esmètica, no? no? Sí, perquè a hi ha nens de dos anys que estan superatents. La qüestió és que es portin bé, no? Sí. Que hi hagi sí, una sí, mica sí. de silenci i... Sí, i que els pares doncs, també gaudeixin, no?, juntament amb ells de l'estona. Això és tots els dijous a les sis de la tarda. Uh -huh. Després tenim el Nascuts per Llegir, que és un programa que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, creant experiències emotives i positives vinculades al llibre i fent d'aquest una eina de comunicació entre pares i fills. Llavors hi trobareu sessions molt variades, escoltarem contes, farem jocs de falda, moixaines, cantarelles, cançons, amb la idea que després això sigui una pauta per poder-ho repetir a casa i, per, i per, manual. per fabricar si es pot dir que aquesta paraula, fabricar lectors, no? Sí, exacte, <ríe> perquè aquests lectors després vagin a l'hora del compte quan, quan, quan es, es llicencien perquè <ríe> tenen un diploma, com eh, fan tres anys Ah, doncs, eh, home, també hem de dir que clar, que la gent no s'imagini ja, ja nascuts per llegir, no? Que els dos anys estaran llegint, no és això, sinó que ah, eh. és la lectura d'introduir-la a través dels pares Sí, no? és sobretot fomentar el, la lectura en veu alta, no?, de, mm. dels pares cap als nens. Llavors, això és el segon dissabte de mes, a les 11, i dic que és un projecte que es treballa conjuntament amb el centre d'atenció primària i la biblioteca. Molt eh? interessant. Els dos, sí. Després tindríem el Kids and Tales, que seria l'hora del conte en anglès, i això és una activitat de patrocini, que ens patrocina Kids and As, l'escola d'anglès de Tiana. Nosaltres estem encantats del funcionament d'aquesta activitat i el que pretén és que es familiaritzin amb la llengua anglesa i d'una manera divertida i amena, sobretot. Ja més, és que la Emma Holmes ho fa d'una manera que encara que no sàpiga en anglès sabem perfectament sí, de què sí, va la història. Sí, ten tenim els eh? narradors que la veritat és que són molt bons. Després tindríem el Premi Atrapa Llibres que és organitzat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i eh, és una activitat on els infants... Són jurats d'un premi literari i ells són els que tenen el criteri per decidir quina serà l'obra guanyadora. Les edats són entre 11 i 13 anys i funcionen per categories d'edats. Eh? Hi ha bastanta diferència entre, entre, entre, entre aquestes edats. I el calendari és entre febrer i abril. Uh -huh. Coincideix el veredicte amb la celebració de Sant Jordi. Més o menys anem eh? per aquestes dates, no? Sí, això cada any ja veiem una mica, quan són aquestes trobades. I a l'estiu es fa dues activitats. Per una banda el taller de contacontes, és una activitat lúdica molt divertida, on al llarg del mes, de, del mes de juliol, els dimecres, els nens de la mà de la Núria Cruz, que és una pedagoga que col·labora moltíssim amb la biblioteca, doncs el que fan és ells eh, triar una història, triar els personatges, el vestuari, tot, tot el que s'ha de posar en escena, i finalment posen en escena el conte uh -huh. i veuen tot el procés de la narració, de com has d'explicar un conte, tant la part creativa de, de crear els personatges i tot l'atret i tot això, com també la part de l'expressió, que és una part que a vegades doncs cal treballar i, i si es treballa des de petits perdem molt la vergonya, s'atreveixen a parlar en públic i l'edat recomanada és a partir de 4 anys. Que a més després a tots aquests nens i nenes, si resulta que ho fan molt bé en el taller de contacontes, compte es poden animar i apuntar-se al taller de, de teatre, de l'agrupació. Eh? Tot dir que va lligat tot aquí, va eh? llit. Sí. No? Al final ah. és eh, fer una mica de petits actors. No? Sí sí sí. La, la idea és la escriure idea és, i fer una sí, mica de tot. És relacionat amb el món del llibre però d'una manera lúdica i creativa. No? Que mm -hmm. Aquestes edats el que volen és participar. Clar. I això és el juliol, eh? O sigui, això és el juliol. que no comenci juliol sí. no, no ho podrem veure. Sí, els dimecres a dos quarts de sis de la tarda. Molt bé. I finalment el concurs dels superlectors, que és un concurs que, que està tenint molt d'èxit cada any. I l'objectiu d'aquest concurs és que l'infant llegeixi al llarg de l'estiu però s'ho passi bé. És un concurs competitiu, <ríe> llavors cada, cada infant va llegint llibres i va fent després unes fitxes de recomanació i també sap que l'objectiu final que ells volen perseguir que és obtenir un premi doncs saben que no és un únic premi el nen que acumula més lectures perquè això seria una golaferia de llegir llibres i llibres però a tampoc tampoc no els disfrutarien sinó que també hi han premis destinats a altres habilitats, no? El nen que sap descriure millor un personatge que li ha agradat o que sap fer una millor recomanació... Hi han moltes coses diferents, o sigui que tan vàlid és llegir un llibre i haver-lo assimilat bé i haver-s'ho passat bé com llegir una cinquanta. No? I a més que sempre estan concentrats en una temàtica. Doncs un any va ser al mar, no? que havíem sí. d'anar posant animalons al mal peixos, etc. I aquest any en quina aquest temàtica? Aquest any semblant. És la platja i tot el que és la, la indumentària que portem per anar a la platja. No? Uh -huh. Les edats són entre 6 i 13 anys i també, igual que, que el Premi Atrapa Llibres, va per categories d'edats, perquè encara hi ha més diversitat, no? de, de 6 a 13, i funciona de juny a setembre. O sigui que ara qui es vulgui apuntar, és el moment o en qualsevol moment de l'estiu, vaja. Mm -hmm. I com estarà actualment la platja? Ja ha començat a omplir-se o sí, encara... Sí, sí, sí, tenim uns quants lectors ben actius. Ja han acabat algun llibre, no? Sí, sí, sí, Molt I, bé. Tant, i tant, Molt bé, o sigui, ha sigut acabar les classes i ja posar-se sí, sí, a la sí. feina. També dir-vos que aquest any hi ha una categoria específica de còmic, perquè havíem detectat que molts nens, hi ha molts nens que només llegeixen còmic i estan en una edat que els agrada, no? Llavors hi ha una categoria que és còmic només, i també és interessant perquè també és un una lectura igual de vàlida que les altres, igual de interessant. Molt bé, doncs deu ni do I, la ja cosa que tenim, ja està. Bueno, ja està, diu, ja està. Ja està el ventall, digués. Ja sap tot de... el ventall d'activitats per adults i per nens per fomentar la, la lectura i al sí. final doncs s'haurà de fer balanç, no? Si després al sí. final ens convertim en bons lectors o no. O, a veure, veure, això hauríem L'objectiu de... és, és aquest, no? Ja n'edats, i edats que s'encallan una mica, sobretot a la preadolescència, no? Però després pot ser que tornin, no? No sé, vull dir que la, la lectura a vegades no és una cosa lineal. Hi ha etapes de la vida que, que t'hi llences més que altres, no? però almenys si utastes, saps que existeix i sempre hi pots tornar. Mm -hmm. O sigui que no s'ha de perdre l'esperança, no? No la perdeu. <ríe> Home, ja som optimistes. Molt bé, doncs Núria, moltes gràcies. Gràcies a Déu vosaltres. Déu bon dia.